Novas locais en Radio Filispín. A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite Dente Ferrol. Ben, pois seguimos aquí en Escarnio, no 93.9 FM en Radio Filispín. Imos... Mmm continuar aquí co debate que, que mantiñemos co, co compañero eh, André de, de Mercadona eh, Ben, André, estábamos, estábamos contando antes de dos informativos eh, a, a necesidade en a que vos bichetes ou a parte do, da plantilla de, de Mercadona de crear unha, unha candidatura alternativa de de constituirvos na nona sección sindical da, da Coga, neste caso na Central Obreira Galega. E nos falabas tamén agora nos nos informativos. Que moitas grazas pola tua pola tua colaboración dos vos resultados que obtiveichedes, non? Uh -huh. Como valiades estes este resultados pasadas a eleccións? Homens, so, avaliámos como como históricos, non? Eh, xa era moi complicado, xa era prácticamente histórico o feito de manter De manter viva unha candidatura O, o sea, de que unha candidatura Chegaras ás eleccións uh -huh. A candidatura que eu catro veces Eubo que levantala catro veces O sea, entón eso xa Xa era, xa era algo histórico non. Eh, a, tuvemos Dous días dous días para, para facer o traballo de, de chegar a Intentar chegar a todas as tendas As 21 tendas de, da provincia da Coruña Para que souperan que, que, que nos presentábamos e ainda así pues, conseguimos o 31,5% dos, eh, dos, dos, dos votos dos traballadores, 122 votos é uh -huh. eh, un voto ademais que é un voto consciente é eh, un voto moi consciente é eh, un voto de, de unhos traballadores que, que van a votar a, a COGA o sea que entenden que están votando algo diferente O sea non é un, eh, non é un voto eh, empuxado pola empresa ni un voto algo que coñezan, porque hay que ser realistas en Mercadona, en la verdad los trabajadores no sabían la mayoría, ni que existía a COGA está, estaban busca, estaban votando algo diferente a unos compañeros que conocían que sabían que durante cuatro años habían estado dando a batalla entonces, en pues, nosotros tenemos que estar muy además muy, muy, muy agradecidos A, a que estos traballadores nos deran esta sorpresa ¿no? de hasta que punto en, este, digamos, en estas condicións tan adversas as, pois, a conciencia de, de clase pois, tamén é capaz de, de, de florecer <risa> claro, Decías que un voto consciente porque re, realmente tiña digamos unha carga psicolóxica por lo menos o efeito de, de votar algo contrario Os intereses da empresa además claro, con todo o traballo eh, Digamos, en certa medida De lavado de cerebro Que nos contabas que, que facía empresa Digamos que algo un pouco rupturista En este sentido, non? Sí, sí, bueno. Ademais, buscando mm. un pouco o medo ¿no? o sea Durante a campaña que se nos fixou en contra pues bueno, se pues nos vendeu Como eh, sobre a UCT Comisos obreos, os liberados Que estaban Eh, que estaban na provincia da Coruña, que viñeron desde de todas partes, desde Canarias, desde de Madrid, desde Andalucía, bueno, que un despliegue impresionante, a verdade que tamén lles agradecemos o despliegue porque creo que nos fixeron parte da campaña ao, ao, ao, bueno, ao descalificarnos, eh, a facer ataques personais eh, eh todo isto pasou un poquiño, como como está pasando agora, non? canto canto máis nos atacaban, pois pues máis fortes nos facían, porque estos compañeiros nos coñecen ou sea, eles sabían que cando eh, que cando había un, un ataque personal, diciendo que eu era un, un maleante ou un terrorista un, pues, que sabían que eso non era unha realidad non? entón, en ese, en, ese, en ese punto hasta creo que nos fixeron un gran favor na, con, con a súa campaña de descrédito, e me refiro a, eso, a que é un voto consciente, porque un voto de, digamos, primeiro de, de castigo a esa de actitude non? Tamén, pero sobre todo un voto de De decir, eh, é hora de outro sindicalismo. Uh -huh. eh, si se pode ou saber, isto ademais demostra unha cousa. Demostra de que isto que nos din de que é imposible entrar nas grandes empresas pola porta grande non é verdade. Porque se si un sindicato tan pequeno como, como a nós conseguimos entrar pola porta grande en Mercadona na, na provincia da Coruña, que de decir que se pode. Se pode si se quere. Uh -huh. O caso que outro é moito máis fácil xe faga a lista da empresa é moito máis fácil Efectivamente, bueno, como comentábamos tamén nos, nos noticiarios todo este, todos estes feitos dos xe eh, partícipe o feito de que eh, unha parte importante do comité de empresa dunha dunha grande empresa como é Mercadona además e toda unha provincia abandone as listas de Comisión Sobreira se pase a constituir unha candidatura diferente mostra que, que algo está pasando non? en Comisión se, e, escuitábamos tamén nos, nos informativos o o caso dos compañeros e compañeiras do Sindicato de Comisión Sobreiras, aquí en Ferrol que xa levan eh, pues, penso que uns decías eh, pechados na sede do Sindicato protestando contra, contra o despido de, do abogado Cartelle e xixindo eh Bueno, to, transformacións se, severas no estilo de, de sindicalismo dentro de comisións obreiras eh, que está pasando realmente dentro de comisións? Bueno, en comisións obreiras hai tempo que hai un sector hai un sector crítico máis ou menos organizado non? Eh, xa fai tempo que estas comisións deixaron as, de ser as comisións obreiras de 1970 eh, xa fai tempo que estos estatutos que falan dun sindicato sociopolítico que non só se dedica a loitas sectoriais Sino que quede transformar a sociedade Ese camiño se deixou Hai moita xente que forma parte das cúpulas Dirixentes deste sindicato Que ademais o entenden como unha forma de vida ou entenden simplemente como unha empresa En cambio nas bases Nas bases de comisión avendo habendo Moitos compañeros e compañeiras Que siguen creendo nese outro sindicalismo Entón agora empezan, empezan a saltar as contradiccións Despois tamén comisión sobre eles hai que pensar que sai dun congreso de fusión eh, polos problemas económicos derivados de que o Estado es dá menos cartos e derivados de que cada día hai menos afiliados pois, eh, pois eh, hai un congreso de fusión onde o sector crítico unha vez paso o congreso empeza a ser barrido Eh, nun momento dado eh, a, as bases decidiron deixar, eh, digamos eh, os, sindica os sindicatos en más da a xente que sabía era un momento de, de puxanza e decidiron non participar como, non, de, como decidiron non participar nos partidos políticos entón se foron creando un, grupos de, de poder dentro de esos sindicatos e dentro de esos partidos que os foron desviando da súa idea inicial uh -huh. eh, o que pasa ahora que como cambias eso é pues, pues, eh, complicado ¿no? como, como lle das a volta a todo esto é pues, eh, eh, eh, moi difícil eu defendim sempre a unidade sindical eu me sinto patriota da, da clase obreira teño, eh, me considero un, un traballador con conciencia de clase e sempre consi considerei que cando o traballador recupere esa conciencia de clase vai ser consciente a súa propia forza en ese momento e cando vai poder defender a súa dignidade, defender os seus dereitos, defender os dereitos dos seus fillos e das súas fillas e das xeracións que veñen detrás. E hasta que consigamos eso, pois vai ser moi complicado estar levando paus todos os días. ¿no? Uh -huh. Entón, eu sí que sigo chamando a unidade, a unidade de esos, de esos sindicalistas de verdad, que os hai en Comisos Obreiras, que os hai en XT que os hai en todos os sindicatos uh -huh. unha lástima que os aparatos as pois, ferramentas non sei agora mesmo hasta que punto pois, pois son útiles non? porque na actual contexto na actual situación pois eh, increíble, uh -huh. é increíble que a, eh, Candido Mendes e toxo, pois aparezcan prácticamente no cartel de desaparecidos uh -huh. eh, non hai unha folga xeral nin hai unha movilización Pero xa unha, non é unha folga xeral unha folga xeral política unha folga xeral xa pedindo o sea, pedindo non exigindo unha folga xeral que diga ten que caer un, un goberno, ten que caer un, un sistema que, que nos está levando a todos a ruina porque non hai esa folga xeral política Porque entendo que estas cúpulas sindicais teñen os mesmos intereses económicos e, o, e políticos Que o propio sistema Este é o, o gran problema Seguimos aquí en Escarnio E ven, como sabedes, podedes nos Aquí en Radio Filispin No 93.9 FM Todos os, os xoves De seis a 7 da tarde en redifusión os xoves A, a unha da madrugada e os luns ás 11 da maña